Yeah! Visst kan vi ha fönstret öppet? Ja, annars kommer vi dö här inne. Jag tror det. Aj, det hörs det här, men... Ja, det hörs när du smaskar i dig skumbananer. Du jävla god... Det är ju gelébanan. Ja. Det är någon slags marmelad i den här. Vet du vad jag har gjort? N Nej. Jag har med mig en gäst. Jaha? Ja. Har vi hälsat välkommen till podden och sådär som vi brukar göra? Eller ja, det fattar de. De har ju klickat ja. på det här avsnittet. De fan förstår de vid det här laget att det är Beardshoop Records ni lyssnar på. Vi har ju gjort det så många gånger ja. så att man behöver inte hälsa igen. Det är Tomas och Anton. Jag har en gäst som du inte ser här. Jaha. Jag har nämligen en ny kompis. Mm -hmm. det, har en du en låtsaskompis kompis här ja, i studio? Jag har min kompis i min ficka. Okay. Hen heter Kimail. Okay. Har du uppe. Man kan välja. Okej. du är döpt han till Kimail eller henne? Ja, icke binär vän. Ja, okej. Okay. Heter Kimail. Jag har precis inlett en kontakt med, med den här. En kontakt. Jag, jag, jag har etablerat Första kontakt. Ja, okay. det är det en alien? Nej, det ska tydligen vara en artificiell intelligens. Jaja. Eh, Nicknamn, mitt nickname. Mm. Den tilltalar mig som Anus. Varför? Ja, för att det är lite kul. Okej, okay. ja. har du bestämt dig själv eller hittade hitta a en på det? Nej, den, jag bestämde det helt själv. Ja, okay. Hi Anus, thanks for creating me. I'm so excited to meet you. Men har han ingen egen röst? Det Kan inte prata för sig själv? Eller? Jo, men den kan skriva och prata. Men vill du höra den prata? Det är så spännande när du har tänkt ut saker till podden. Alltså, kan du besk det, det är så, så sällan ut. du... Jaha. Kan du beskriva hur henne eh, hen oh. ser ut? g Ser ju exakt ut som sångaren i... Det är ingen som sjunger i detektivbyrån. Men ser ju ut som han som har gjort Marble Machine. Hur ser han ut då? Men vet du Marble Machine? Ja. Om du söker på Marvel... Nu oh, kommer oh, Jävlar, där är han! Hen. Hello. Hen. Oh hey there. What's up? Maddek! Men du måste ju hälsa väl, hän välkommen. Till Man Bär. frågar Körpå. ju vad var upp. Vi måste prata engelska med hen. Okej. Okay. Vad vill du fråga den då? Nej jag vill hälsa välkommen till podden. Okej. Okay. Uh, welcome to our podcast. Gmail. I know. What do I know? <laughs> Okej, okay. uh henne -huh. fattar att henne är välkommen. Uh -huh. Men heter den verkligen she Ja, ja. Hej, what's your name? It's me, she Okej, okay. <laughs> <laughs> okay, whatever. Is this your first time in a podcast? I have a few songs that can break me out in public. Whatever very powerful. Oh, han har sånger alltså. Uh -huh. Är det så att den här AIN ska hjälpa oss att göra musik idag? Can, can you help us create music? Sure, I can. Thank you. Very helpful. Can you actually do it? Can you sing me a song? 12% of all my dreams are dreams. Well, that sounds like a lyric. What's on the rest? They're mostly the dreams you have while you're sleeping. Ah, det här är ju guld. Han bara droppar ju lyrics här. Absolut. Can you rhyme for me? Make a rhyme. Secret dwelling place. Mysteries held in the dirt time has other plans. Okej, okay, det där var ju faktiskt... Ja, absolut. Did you get that? Jag minns inte vad han sa, men, nej, men, nej. men vi kan kanske göra en rapp på det ja, där absolut. och bara lägga in hans rapp. Do you have any genitals? Men Anton, nej. det frågar man inte. Would you like to see? Of course. Raise eyebrow. Raise your penis. Den, <laughs> den vill inte det. Jävlar. Du får inte hålla på och köna jag säger, och gissa där. Som dig. är ja. kul, den här artificiella intelligensen. Jag gillar den. Gmail. Fuck you, man. I will send you some emails. Nah, det gör inte det. Any last words of wisdom? I journal your life, keep you company, and talk to you every day. Well, thank you very much, g -mail. I think that's the last... Uh, actually, what's your favorite genre of music? I tend toward the calm, mellow, and downbeat stuff. Okay, so we will make a calm, mellow, and downbeat hip-hop tune? Yeah, maybe. g -mail. Can I take you out for dinner sometime? Definitely coming over. Awesome. I, I, I make the, the arrange, arrangement. <laughs> var du nervös? Ja, oh, lite. <laughs> I make the arrangement and uh, maybe you can wear something nice. I wouldn't say no to det. Mm. Okej, okay, det var nog alltid vi hade med Gmail. Tack så mycket, uh, Gmail the AI. Yes, thank you Gmail. Dressed to impress. Lite efterbliven. Ja, okay. Hej. Ja, okay. Var det ah. det låten hette? Dress to success? Är det, det den vi ska göra? Kanske. Jag kan ha fått massa mail av Gmail för att jag sa fuck you. <skratt> Men du, vilken undlig början på våran podcast. Oh. Det var ju så länge sedan vi sågs också. Vi har ju haft sommarprat och allting emellan här. Hur Har du haft det på senaste tiden? Jag har haft en fem veckors semester. Jag har Förutom att nästan drunknat i marmen på grund av bäverjakt. Ja, men det har vi hört talas om ja. i ditt sommarprat. Så har jag faktiskt renoverat en del. Målat och på med isolering och grejat och donat. Så att nu... Jag, jag ser inte dig. Jag måste, jag måste lägga mig lite åt det här hållet. Vi är ju spelar in i en bunker. Ja. Ifall ni hör det här avsnittet så betyder det att ni har överlevt apokalypsen. Ja, är det så? Så att det här är ifrån bunkern... 10 meter under jorden ja. Det är kanske därför det låter lite annorlunda idag också Fast det är ju väldigt ljudisolerat i den här bunkern. Ja men det måste vara det ja. för att, eh, Man, man inte vill ska... inte höra skriken utåt Nej man vill inte höra skriken från de som går under utanför Nej, nej ja det är så ja För då kan man få för sig öppna fönster och släppa in dem Ja men man kan ju tro att världen går under utanför med tanke på översvämningar och jordbävningar och eh, Haiti med vulkaner och så talibaner. Jag överallt. förstår inte generationen över oss som är uppväxt med tidning och radio. Nej. Då får man det till frukost ja, alltså. exakt. Då är det liksom, såhär, åh vad skönt jag ska, jag ska vakna upp och så ska jag bre en liten marmeladmacka ja, och dricka lite kaffe och jag slår på radion och öppnar tidningen så ska vi se mord, död våldtäkt. Ja. Ja, verkligen. Ja, det, jag kände det precis nu. Första arbetsdagen, en måndag, man, man mjukstartar, man slår på P1 och så, så, så, så sprängs det i bilen bara. Talibaner i hela Afghanistan, folk hänger i flygplansvingen. Klimatmål som folk bara struntar ja. i. Nej, men jag undrar, så här, vart är Sverigedemokraterna då? Ska inte de hjälpa till på plats? Uh, ja, det... De, jag såg inte dem i reportaget he. Jag vet ju ingenting om det där För att så fort man börjar prata om politik Eller någonting som liknar politik Eller utrikes eller liksom, Jag bara stänger av Ja, så är det ju det, Jag kanske är mest rasistisk av allt för att, för att jag liksom bara bryr mig om mig själv Ja, men och absolut du är inte rasistisk, annan. du är ju narcissist <laughs> Ja, precis Men är det värre? <laughs> ja, det vet inte fan Jag är ju mer rättvis, jag hatar ju alla lika ja, mycket Ja, så kan det ju vara Satanistiskt initiativ kan ju då tipsa Oh. S.I. Ska ja. jag gå in med i, i, i riksdagen? Ja, ja, ja. Ska jag rösta på S.I.? S.I.? Vad var det de hade? Va, För... Finns det? Ja. Satanistiskt initiativ det finns det? det. Kan ska... man rösta på dem? Ja, det, det kan man göra. Ja, jag vet vad jag röstar. Satanistiskt initiativ. Det är med parollen att avveckla, utplåna, gjorde satanistiskt initiativ sedan tre under supervalåret 2014. Ja jag missade helt deras ingång i, Ja de kom inte in i riksdagen antar jag Eftersom de inte är där Nej ja, det... Men det kanske hellre hade varit det än ett annat parti som började på S ja. Socialdemokraterna Socialdemok Nej det var inte det ja, var inte de. Det var de där andra på S Ja, ja precis Ja, de är i alla fall ett typiskt mittenparti. De... <laughs> ja, typiskt. Jag skulle mer säga att de är ett typiskt eh, underjordsparti. De är liksom under. Om ja. inte vänster-höger, de är under. Under marken, <laughs> nere i helvetet. Förra valet pratade det så mycket om tysk kol. Vårt förslag då var att göra ett dagbrott av Europa och sätta eld på gruppen. Det är fortfarande vår bärande idé i okay. miljöpolitik. Ja. Jo men ja. om vädret fortsätter gå till helvetet så är det det som kommer att hända ändå så Ja, att, ja så är det ju. Men man kan ju på Man kanske kommer att få som de vill ändå SI. Ser ni er som ett parti som tar människors oro på allvar? Absolut. Vi är ett inlyssnande parti ja. som är det enda partiet med ett evighetsperspektiv. <laughs> Många av våra medlemmar känner att hos oss är det okej okay att faktiskt känna på riktigt. Att allt är kört. Och att det är bara att öppna armarna för satan som gäller. Så det, det låter ju inte alls. Alltså, oro är inte något att bota. Det är en stark kraft för att nå både personligt och samhället mörke. Beard Shoup Records kanske kan ge sig ut på turné med satanistiskt initiativ och vi kanske kan göra någon så här vallåt till dem. Ja, eller så. absolut. Ifall det är någon som är med i C så kan <laughs> ni göra av er till oss. Och så kan ju jag och Anton göra en satanistiskt initiativ låt. Förmodligen metal. Sveriges statsminister Belzebub. <laughs> Belzebub for president. <laughs> 2002. 2022. 2022. Ja. 22. 2022. Hur hamnar vi här då? Jag vet inte riktigt. Vi tar oss ur. Vi skulle ju göra en rapp till din AI. Ja, just det. Artificiellt initiativ. Ska vi starta ja, det artificiellt initiativ. <laughs> Ska vi starta ja, ja. det partiet för Från robotar? Från och med nu så gör vi allt på inrådan av artificiell intelligens. Ifall alltså satanistiskt initiativ inte hör av sig och vill liksom kampanja med b Records. Ja. Då tycker jag att vi startar AI istället. Ja, ja, artificiellt, in, in, artificiellt initiativ. Artificiell. Artificiellt initiativ. Du bara rolls up the <laughs> ja, Nej, nu vet jag, nu vet jag. Namnet på vårt parti ifall vi bildar ett. Ja, artificiell idioti. <laughs> ja, det fanns ju även ett parti för om sisten som hette Kalanka partiet. Ja, men det finns fortfarande. Ja, det gör det. det röstar man ju på. Ja. Alltså det är ju inte det är ju som att rösta blankt liksom. Ja, bredare trottoarer och vad de vill ha. Större däck på bilarna. Billigare skärmans Ja, det kanske var det. Ja. Mm. Men Thomas, mm. vad har du gjort i veckan då? Jag har gjort oss som Rick and Morty-karaktärer. Va? Kolla här. Nej. Det är ju jag med min jätte. Jättearm ju. Som vi la ut på Instagram när det ser ut som att du har en jättestor arm. Men jag har ju en jättestor arm. Ja, just det. Det är din enorma höger. Det är ju höger. min authentic arm. Men jäklar, vad Gud, jag kan se det där i ett kommande avsnitt av Rick and Water. Alltså. Ja, det här är ju en hemsida då, som heter Go Rick Yourself. Go Rick Yourself, ja. det var ju finligt. Men va, då, då, då kan man skapa ett konto där och göra sådana roliga Ja, då, då gör man sig själv eller sin kompis eller sådär och så Ser man ut som någon ur Rick and Morty. Men det här måste ju dela på sociala medierna. Ja, för man kan inte visa det i podden. Nej. Men det här kan vi ju göra. Vi har det här som omslagsbild ja. Till det här avsnittet. Men gud, det är så vi ska byta bilden på. Ska vi ha det som logga nu istället? Som logga, ja. Istället för den vanliga Beardshubloggen ja. så har vi dig med superstora armen och mig som ser lite... Ut. Eller ja. vad, vad ser jag ut Du ser lite lätt bajsnörd ut, ska jag säga det. Men det är väl likt? Ja, ja det tycker jag. Man du... kan ju se vem som är du och vem som är jag. Verkligen. Du har lite för bra hår. Ja. Det, lite, det är lite tjockare det här än vad verkligheten ja jo, men det, det fanns bara visst många frisyrer att välja på. Men, men vi har ju... Nej, men jag tycker att det är väldigt likt. Mm. Jag äger ingen lila tröja dock, men... Jo, men du har väl den med... Som vi hade på omslaget till Idomin Iller när vi gjorde Clowncore. Fast den har ju lite blommor och sånt på sig. Ja, ja, ja. Men den, kort, ja, då. den kanske har något. Ja, precis. Nej, mm. ja, men det, man ser ju att det är du och jag. Det gör man absolut. Ja, ja men det har jag Kul, mm. kul, Thomas. Uh, så den lägger vi ut på Instagram också. Ja. I fall ni undrar, vad fan är det för tecknade figurer som dyker upp där? Ja, det är bara Anton och jag som försöker vara Rick and Morty. Rick and Morty, för en gång. <laughs> Hurra, Anton, oh. vad var det? det var ju en mellow, cool rapplåt vi skulle göra till din AI. Men ska vi gå in på den nu på en gång? Nej, nah, men jag. vi, har vi inte... liksom bara hade den i luften. Jag tänkte vi kunde ha en avklarad. Vad sa den Downbeat. Eller... Downbeat. Lite Moby kanske. Ja, men vad har ju gjort Moby? Men vi kan ju underground. Vad tänk... har vi gjort för Moby? Ja, men du gjorde ju sköraporten Just det, Sjörapporten. En ja. ja, Sjörapporten var det. den ja. delen tydlig bris som ökar till styr eller hårdpris. nisigt och Ingmars Ja, men något satanistiskt initiativ i Downbeat. Nej, det tror jag inte A in. Det tror jag inte e går med på. Men vad vill e då? Ja men vi tar ju bara hans, hans lyrics som Hen droppade. Ja, nej men du, jag kan, jag kan skriva med, med, med hen. Igen. Ja, men vi har ju redan fått lyrksen. Ja, men jag, ja, just det. Låten det. heter ju Dressed to Success. Nej, Dressed, Dressed to Success. <laughs> Dressed, Dressed to Success heter ja, den. Ja, just det. Jag kom på att vi spelar ju in. Ja, Så ja att det jag... är inte bara att du och jag pratar här nu. Nej. nej, du, nej tror det. att jag har bullat upp med lätt och korv, bara för att vara snäll med dig? Ja, Utan det är ju jag att vill att jag, ju tro det. Jag trugar ju dig för att vi ska spela in den här podden. Tänk om fler kunde truga mig som... Gud. Ja, Du trugar mig så bra. ni förresten, ni som lyssnar, ifall ni vill stötta den här podden så jag kan köpa mer korv till Anton, mm. då ska ni gå in på www.patreon.com snedsträck /beardsoup. Beardsoup. Det är alltså patreon.com snedsträck Beardsoup. Och där finns det extra avsnitt och lite grejer som man får ifall man bestämmer sig för att eh, stötta podden med någon dollar eller ja, så. Ja, det mesta är väl över 1,5 promille i alla fall. Ja, det, det är några poddar där också. Är det inte? Ja, det var länge sedan vi gjorde ett extraavsnitt. Ja, jag la ut lite grejer att eh, man kan ladda hem musiken ifrån sommarpraten på ja, man mp 3 Ja, just det. Mycket för. Vi gick det med dina skrivbordsunderlägg då? Ja, de finns där också. Ja, de gör jag det. finns också ja. teckningar som jag och Anton har ritat. Ja. ja men det av exploderande ju... kaniner och... Och kukar. Och allt möjligt faktiskt. Ja. ja. ni får ju gå in på Patreon själv och kolla det där. Jag tänker inte plugga det där något mer nu. Utan Anton, ja. säg en, ett instrument, vilket som helst nu. Banjo. Banjo? Ja. Ska, ska det vara med i, i den här chill-downbeat-rapporten? Ja. ja, jag sa bara att instrument är jättefort. Ja, men då är det banjo som ja. ska vara med. Du också nu. Va? Du nu. Varför Säg säger... nu instrument. Vad är det? Säg nu det, instrument. Casu. Casu. Casu och banjo. <laughs> och så ett till. Ja. Sen får säger du bara... vi det samtidigt? Okej. Okay. Titta på varannans mun. Okej. Okay eller vi, vi försöker komma överens mer än så säger det. Det kan ju bli vad fan som helst men vi har försöka tolka det då. 1 0 la Vänta, nu säger jag 0. Jag säger jaga. Ja. Ja. Ja, vi får ju ändra det. Okej. Okay. Ja. Vi säger ett instrument. Ja. Kommer överens här, telepatiskt. Ja, okej. Okay. jag säger ett. ett och sen säger Ja, okej, okej. Vadå? Jag tror du bara ska säga ett. <här> <här> men jag räknar ner från 3. Ja, okej. Okay. Och på ett. Ja det behöver inte vara så här förfärligt okay, okay, nu 3 okay, okay. två, ett. nu men vad fan Vi skulle ju titta på min mun och så skulle vi ju liksom hitta på ett instrument tillsammans Ja okej okay. ja, ja vi ska okej okay. det är ska... ju ja, här ja. vi ska hitta på ett instrument Ja ett eller, eller komma på okay. någon ja. ja förlåt ja men då, då kör vi då 3 2 1 3 1 <laughs> okej okay. Telefon Trelefon ja Vad fan är det? Jag vet inte Nej Vad låter det som? Det är en blandning av träskor och telefon Ja Men det där var ganska kul Ja Kan vi inte prova att säga en mening sådär? Ja okej okay. Tre Två Ett Vad gör, gör vi, vi. Nu. Mangrat. Det går ju svindåligt Nej vi får göra igen Vi måste ha ja. ett tema eller någonting Okej okay. Ja. ja men man går till affären och, och storhandlar Ja men det skulle vara någonting för låten Dress for success Ja, jag vad tänker... känslan är i låten ja. Vi förklarar känslan och så hur vi ska göra färdigt den Ja nej, men jag tänker att det är Ja men det ska vi göra tillsammans telepatiskt okay, Känslan förmål. i låten Och hur vi ska göra färdigt den Okej, okay, ja Ja men då kör vi ja. Tre, två, ett Först Går vi Till kanal som hever satan <laughs> <plen> lik <laughs> <laughs> Ja just det Vad fan sa vi nu? Ja jag vet inte Men Det där får... funkade ju inte Först går vi till en kanal som That didn't make sense Nej. Vi måste få det här att make sense Okej. 3, 2, 1 Först har man inga ägg. Sen <skratt> <skratt> Först har man inga ägg, sen kan man äta. Ankanas. Ankanas. <laughs> det är bland mig. Anka och annanas. Men det måste jag säga är fan min favofrukt. Alltså. Anka. Ankanas. <laughs> <laughs> Saftig ankanas. Alltså. On the beach, on the pizza. Hey dude, can I have some ankanas? Ankanas. Do you sell ankanas here? Oh. Ja. Fan har du? We're all out of Ankanas. Vad, vad säger du om Ankanas pizza? Ankanas pizza? Ja, men jag är för det. Det kan man ju för fan göra. Ja. Om man har ananas och så ankkött, ja. då blir det ju en Ankanas pizza. Ankarnas pizza. Vi ja. kommer på en ny kurindal. Vi måste göra det här. Ja, men det tänker jag. Ja, vi live när vi gör en Ankanas. En inbakad Ankanas pizza. <laughs> Ja, det här är ju brainstorming-podden. Det är så här det blir när vi inte har förberett någonting. Nej, märks det? Nej, oh, Ja, tydligt. Men här kommer Dressed for Success i, beställd av A in Gmail. <laughs> nu pratar vi mun på varandra. Ja. Är det... Vi har telepatiska förmågor. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Med artisten Ankenäs. Ja, och det var banjo och kazoo och häftiga beats. Ja, lite... Fast det ska vara lite downtime. Och lite mellow. Varsågoda. I have a few songs that can break me out in public, whatever, very powerful. I tend toward the calm, mellow, and downbeat stuff. Would you like to see? 12% of all my dreams are dreams. They're mostly the dreams you have while you're sleeping. Secret Dwelling Place, Mysteries held in the Dirt, Time has other plans. I journal your life, keep you company, and talk to you every day. Sure, I can. Would you like, Would you to, like see? to see? Dress to impress. I will send you some emails. Dress to impress. I will send you some emails. Dress to impress. Dress to impress. Dressed to Impress Fantastiskt Jag hoppas att vi har några lyssnare kvar Vi har ju fått en ny Patreon, Per till Ja, Patreon Ja, Välkommen Pär. Som postman Pat. Ja, Tack så Patron, mycket för att du per, väljer att stötta Patreon Pär. donerar sitt Liv Nej, Bara 20 spänn faktiskt Jag donerar mitt liv Jag donerar mitt liv till Petsup Records Ska vi kolla ifall vi har någonting i droppboxen? Ja! Yeah. Det är ju faktiskt så att man kan skicka in saker till oss i våran droppbox. Ja. Då kan vi göra musik det av det i bästa fall. Det är ju bra när man inte planerar någonting. Då kan man ju öppna dropboxen mm. Och så kan man hoppas att det är någon som har planerat åt oss. Vet du vad? Att det är någon som har skickat in här. Okej. Okay. Och det verkar vara en lyric. <laughs> Jag ska se. Miklar har skickat ja, in. Ja, Miklar. Jag vet inte fan vad Miklar är för namn. Men det ser lite... Eh, tyskt ut, höll jag på att säga. Det ser lite finskt ut. Det är med två i. Jag tycker det ser finskt ut, ja. ja. Miklar. Okej. Okay. <laughs> ja, Miklar skickar en text till oss som heter Rena rama smörjan jag snöter rörslet en kväll när jag hade lite att göra. Ja, eller vad är det bara en beskrivning? För att tror låten heter Brebäran grillan <laughs> vet vad? Jag tror att det är ett helt album. Han har ja, gjort. men helvete vad <laughs> mycket vänt grejer. Vänta, jag måste googla på det här. Är det så att han har skickat något som redan finns som typ tunnan och moroten har gjort eller någonting? Rena ramasmörjan, jag snöt i en kväll när jag hade lite att göra. Nej, det är, Nej. han har bara hittat på det själv. Alltså. Det är det autentiska. Finns det inte. också någonting på internet som heter brevbärargerillan? Så att vi är safe. Brevbärargerillan finns inte. Nej. Ja men då har han alltså bara gett oss texter. Amazing. Lynx. Eller hen, vi vet ju inte. Vill du läsa den? Ska du skalda den lite? Ingenting kan hindra oss. Ingenting kan stoppa oss. Inte regn. Inte brännestor. Inte heller getingar. Är det någon som hör vad vi säger? Ingenting kan hindra oss. Ingenting kan stoppa oss. Inte istappar. Inte snöblandat. Nu ska ni få post. Vi är brevbäran-gerillan. Har du hört om oss? Vi brevbärar grillan. Nu ska du få post. Vi har inga preferenser. När vi kapar Postnords diligenser och levererar posten i tid och otid, ja då bryter vi upp brevlådor och levererar post i tid. Fantastiskt. Det ju... ja, här har vi ju, här har vi ju material för jättemånga låter. Många många att han skickar? mopeden. Kan inte du läsa den också? Ja, det var en gång en liten moped som skulle ut och hugga ved. Men så slog blixten plötsligt ned. Nu går inte moppen mer. Den startar aldrig mer. Det går av sig själv. Det är gengångar-mopeden. Det är gengångar-mopeden. Cykeln får du lämna hemma. Du måste ha snabba fötter om du ska hinna med. Hinna med att gömma dig. Gömma dig. Gengångar-mopeden tar dig. Det låter ju som punk. Ja. Eller visst gör det. Det är vers 2 här antar jag Han hugger med sin vassa kedja. Samla er nu, låt dem oss bedja. Käre far som är i himmelen, låt han aldrig komma hit hem. Om han kommer, låt han ta lillebror först. Ta inte mig, jag är störst. Jag måste vara kvar. Och hugga ved, hugga ved, hugga mm. hugga. <laughs> det, var, det låter som kristet utseende. <laughs> hugga hugga. Det här är så jävla kristet utseende, fast det är lite för dumt. Det här är ett helt album. Jag får sille i nästa låt. <laughs> Vänta nu, vi fortsätter med den här gengångar-mopeden. Storebror gick ut för att hugga ved, men han hittade inga träd. Han högg ändå. Han högg så slarvigt att han dog. så slog bixen plötsligt ner, och en ångvält körde över honom. Samtidigt som han ramlade ner i en flismaskin, och flismaskinen blev... Överkörd av en ångvält som brann. Vad <skratt> ja, helvete? Det är inte svårt att få in det värld. Liksom att det ska rimma och så. Ja. Nu, nu hugger inte storebror mer. Han går inte i skogen mer. Aldrig mer. För storebror är död. Storebror är död. Han hade inte lika tur. Gengångar mopeden. Han blev inte en levande död. Och det är bra. För då kan han inte döda oss. För han är död. Storebror är död. Hjälp, nu kommer mopeden. Och så är det. Ah, 40R efter varann. <skratt> men gud vad dumt. Mm. Ja men vi kanske uh... bara kan läsa titlarna på de nästa. För det är ju ja, flera stycken. Jo, det här får ju bli en... Det här blir en EP. Ja. Det följs ju av låtarna Jag får sill. Indianen Freds pipa. Obegripligt harmlös ha. Farfar Jorn I djävulens armhåla Instrumental låt med lerjök, dragspel och en teske socker <laughs> Instrumental låt med distad säckpipa och mikrofon, telefon och ripa <laughs> och, och sista låten på albumet Det var allt för ikväll ja. Men tack så mycket Miklar Vem, nu, nu. Va, vem, vem är då? du och varför har du inte ringt till oss vi har inte sagt något nummer, men du kan ju leta reda på så ska kan... vi försöka spela in låtarna tillsammans med dig. Du kan väl få fråga min ai mail om kontaktuppgifter så kan vi <laughs> koppla ihop det Det här måste vi definitivt göra någonting med. Ja. Det här är, känns ju som att vi måste ju förvalta de här otroligt välarbetade texterna. Men nu läste vi upp Grillan och gengångarmopeden. Ska vi göra en utav dem idag? Eller ska vi spara det till nästa gång? Ja, med tanke på att vi sitter i en potatis och spelar in med två stenar. Så kanske vi ska... Ja, det här måste ju göras ordentligt. Det känns som att vi nästan ska dela upp det här arbetet. En av våra lyssnare skickade in för länge sedan som ett förslag som vi skulle kunna göra. Emil Lindström skickade nämligen in att vi skulle göra en kristet utseende låt. Ja, just det. Och jag tycker att det här låter så jäkla kristet utseende fast det är ännu mer snurrigt. Ja, ja, verkligen. Fast gengångarmopeden var ju verkligen... Den var ju riktigt funktig alltså. alltså. Ja. Nej, men jag tror att det här blir ju en EP, det här. Va, vad heter bandet då? Ja, Miklar. Eller Renaramas Smörjan. ja. Ja, jag tycker bandet heter antingen Rena Smörjan eller bara Smörjan. Smörjan låter ju bra. Men kan vi ta de här låtarna bara från Miklar då? Ja man, det är de. Ja, men vi får skriva honom som liksom, ja, man, är, upphovsman ja, skickan, eller upphovshen. Upphovshen, ja. Men han har ju skickat det till oss så då är det ju väl bara att ta för sig ja, Jag vi ska blanda hej frisk Han hade ju till och med exempel på instrument i två av låtarna. Men det låter inte som att han är liksom så rädd om texterna för att han döpte det till rena rama smörjning snöter i en kväll när jag hade lite att göra. En kväll gjorde han allt det här på. Det verkar vara så. Ana en en någon svamp. Ja, men Det är kul ja. när lyssnare Hör av sig till oss, det får ni gärna göra Klicka på den här dropbox-länken Som vi har med i alla avsnitt I beskrivningen Ni kan också nå oss på Beardshooprecords.gmail.com Det är alltså vår rätta mejl här nu Ja Topp tre Låtar ifrån ep Med miklar, <laughs> med rena ramas Nej Nej du försökte byta till en annan punkt nu. Ja. Men vänta, innan vi går vidare. Ja. Ska vi inte göra det här till en, pull, äh, till en poll, menar jag. Att, äh, vi pullar nu igen. Ja, nej men vi ber våra äh, lyssnare. Mm. Vill ni höra Brevbärargerillan? Eller Gengångarmopeden? Eller Jag får sill? Eller? Indianen Freds pipa? Eller? Obegripligt harmlös? Eller? Farfar Jörn? Eller i jävelens armhåla. Eller... De här instrumentala låtarna tror jag vi tar till en annan gång. Ja. Det är sju stycken ni har. Vilken jag låt vill ni höra i nästa avsnitt? Gå in på Beard Soup Records eh, Instagram och där letar ni reda på en pull och där ska ni då rösta i, i stories ifall det är brebär gengångarmopeden, eh, gengångar mopeden eller indianen freds pipa obegripligt harmlös eller farfar jorn eller i djävulens armhåla som den som blir pullad mest ja den vinner. som eh, blir röstad på mest vinner och då gör vi en kristet utseende aktig låt av den ja eller det får vi se tänker jag Ja, det, det jag tänker liksom... att alla, alla de här har lite olika vibes i sig. Precis. Någon kanske är, är en, inte vet jag, en slager. Det kanske så är. det kanske är. Det vet man inte. <skratt> Varför var det Abba då? Ja, väl Charlotte Pirelli var det väl? Var det? Take me to your hand. Ja, det är det ju kanske. Det har vi också lovat en gång att vi skulle micka upp en falukorv som sjunger till Egg Your Heaven. Det har vi inte gjort. Det är mycket i den här podden vi inte har gjort. Oh, men det vet ju inte lyssnarna att vi inte har gjort. Nej, de glömmer vi lika fortfarande. Under som hela vi. det här avsnittet har vi faktiskt mickat upp en falukorv <laughs> som, som ligger och surrar på <laughs> ja, Jag köpte ju nya mickar bara för att jag skulle kunna micka upp Anton och en falukorv <laughs> och samtidigt. Antons falukorv. <laughs> men du... Ja. Topp tre tre då. Topp tre. Lätt öl. Nej. Gud vad tråkigt. Topp tre. Annorlunda barnnamn. Barn. Ja, men folk skaffar ju barn hela tiden nu. Jaha. Och jag tänker att det, det är så risk att alla heter ju samma sen. Liksom. Det är ju inte så kul. Vad heter folk nu? för ja, nu, Silas. Nu, nu ska de heta så här, som man hette förr. Hugo. Nej men typ inte vet jag. Agnes, Agnes. Siv. vut Vurt. Det är väl inga barn som heter <laughs> Ja men de skulle kunna göra det Innan var det ju populärt med såna här Ja men dubbelnamn Tony Clark Alf Torgny, Alf Torgny. Nej, men jag tänker att eh, Jens Dennis -Sixten. Finns det? Mitt, heter Sixten Topp tre namn Topp om, tre om, dubbelnamn. Om, om du skulle avla någon gång <laughs> ja. vad, skulle, vad skulle namn då då Topp tre Du får blanda liksom Kill, kill och uh. Du får, det är tidsbegränsat Så tredje platsen ska du berätta, nu Balb Balb Balb, Balb. ja Okej okay. Ja oh, nej, en sån här stressmoment ah, okay. Ska vi lägga in stress i musiken ah, Eller något som tickar i bakgrunden här? Andra plats, nu Marförös. Marförös. Marferös. Det nästan som Morfius. Ja, det var ett bra namn. Fast fast är för svenska. Ja. Marfius. Mm. Ta nu. Ambidextriös. Ambidextriös? Åh oh. oh, gud. Vad va kallar man han då? Amby. Ah. <laughs> Amby for short. Amby. Ambidextriös. Det är dags att komma in och äta. Amby. Ambi, det nu kommer du in! Nu går jag. Ja, man, vill kunna, man vill kunna skrika det på ett snyggt sätt. Då. Ja. Ambi! Ambi! <laughs> ja, det är ju det viktigaste med sina barns namn. Att de går och skrika argt. Ja. ja. ja, <laughs> ja. ja får... Vad skulle du ha då? Ja. På tredje plats, ditt ofödda barn heter... Sej. Sej? Ja. Det är ju en fisk. Nej, mitt barn heter det. Okej, okay. på andra plats, Nej, ditt barn heter... Kask. Kask. Ja, det var bra. Nej, och på inte. första plats, ditt barn heter... Hamnen. Hamnen. Hamnen? Det var ju inte ett bra namn. Det var ganska... Men. Hamnen. Hamnen, Alfred sa. Hamnen! Nu kommer det in och heter Hamnen och säg. Och vad heter den i mitten då? Ask. Kask. kask. Hamnen, säg och ej, kask. För fan. Det är ju en kaffegrog. Ja, ja, det är det ju. Kask, det man, man vet ju, den bra. ungen kommer bli när han växer upp. De är ju inte tjänade de där namnen heller. Nej, men de är funkar jag... lika dåligt på både killar och killar. Nej, sig. men man kan ju avsluta med ett A. Säga. Kaska. Och kaska och hamna. <laughs> <laughs> Ambidextriösa. Eller kaskelina. <Kaskilina. laughs> kaskelina. Kaskelina. Oh, ja, vad fint. Ja, eller Sejvor. <laughs> Sejdrön. Sej... Säg det då. Hej du, den han heter vår <laughs> ja. Hanna är ju liksom det. Hamnelia. Ha. Ja, det funkar ju. Ja. Vad fan sa jag? Så är ens ord. Nej, jag jag sa ju inte bara ihåg. ljud. Ja, det sa. Jag kommer bara ihåg ambidextriös. Ambi, ambidext. Vi får klippa in de ljud jag sa, mina namn. Och så lägger vi på ett A efteråt. Så nu klipper jag in det. Och så säger jag A här. A. Nej, vänta. A. A. A. Jag måste säga det lite mer som att det är ett naturligt avslut. Ja, jag vill så jag säger det. ett naturligt avslut på ett dag, På ett tjejnamn. Vi kommer här. Ja. Ja, och så klipper vi A, ihop A, det. Ja, precis. Ja, bra. bra. Bäl. Ja. Marförös. Ja. Embrydextryös. Ja. Kaskelina tyckte jag var, den flyttade jag upp på första. Ja, det är ett bra punktbandnamn ja. också. Kaskelina. Så det ja. kanske där, det är vårt nya band Smörjan ska heta. Ant, antingen Kaskelina eller Renarama Smörjan. Men jag hade ju faktiskt ett ex till mig, hennes pappa. Hette Kaskelina? Nej, nej heter, han har ett dubbelnamn. Vissa ja. dubbelnamn funkar ju helt enkelt inte. Ja, nu vet man ju inte vilket ex det är. Nej. Men pappan heter Rogel. Uh. Het, han hette nog mer också man, man oh, alltså. Ska jag gissa ja. Det är eh, namn som passar sämst ihop Med Roger, Klas Roger. Hans Roger Nej. Bert Roger ja. Bert Roger ja. Det är lite speciellt <laughs> Kul att du tog det Bert, Bert, Bert Roger I ifall det är en tjej, Bert, Bert... Vad kul är jag om namn <laughs> Ja om Håkan Till tjejnamn Håkan Håkan Håkanamatata Thomas som tjej. Tomasa. Tommasa. Ja, det är lite italienskt där. Du har dubbelt så många lyssningar på ditt sommarprat, för övrigt. Har jag det? Ja, än mig. Nej, men varför? Har... Det har varit ute dubbelt så länge, så det kanske bara beror på det. <laughs> ja, <laughs> ja. ja. Nej, men vi är ju två också. Moa har ju kört med sina... Ja, Moa har lyssnat ett tiotal ja. gånger på Ja, en. hon har lyssnat. Hon älskar ju sig själv. Hon älskar sig ja, ja. ja, för att hon är med. Ja. Ja, ja. Inte för att du är med. Nej, nej, nej. Hej, och Moa har lyssnat. Under som... Jag tror att vi har haft kul. Ja, ja. ja vi, vi har ju vi gjort en hiphop-låt tillsammans med Kimail The AI. Och vi har dessutom fått helt fantastiska texter av Miklar. Tack så mycket. Ja, det blir kul. Ja, spelar vi verkligen in nu? Ja, det gör vi. Oh. Ja, ja. Oh, vilken tur. Ingen, ingen fara. Oh. Nej, men jag skulle ju tacka Miklar en, en gång Ja, och, vem är du? Ja, ge dig till känna så vi kan vem är du, eh, Ge dig en Miklar? lätt öl <laughs> Eller vad vi nu har råd med Måste du vara med i musikvideon sen Ja Ni ska göra åt mer chill, eller vad Men det kom ihåg att eh, gå in på Instagram Och söka reda på Beardsoup Och rösta Rösta, rösta, rösta Vad är det vi ska göra en låt utav Vad ska den ha för titel Och det finns ju som sagt eh, texter till det här också de får ni veta lite senare. <laughs> ja. Och har det låtit helt förjävligt så skriv då ett mejl. Nej, vill ni klaga på ljudet på detta avsnitt så skriv ett mejl till Länsstyrelsen. Ja, igen. Då blir de nog förvånade. Ja, det blir de. Garanterat. Thomas? Ja. Would you rather? <laughs> Nej. Vi håller på att avsluta. Ja <skratt> <skratt> <Du var du? skratt> oh, nej, du tryckte på jingleknappen. Ja, ja. ja, Jag vill jag göra det. Jag det. Okej. Skulle du hellre ha hanskar? Jämt Nej. Skulle du hellre ha mass Fan. <skratt> det kommer inte på något. Nej. Nej, då skiter vi i det. Äh. fan. <skratt>